Hej, jag heter Anton Albin. Och jag heter Jakob Mikkelsen. Och det här är Spela Indie. Podcasten där vi spelar indiespel. Yes! Och nu är vi på retrospelsmässan, retro vill jag på att säga. Vi är på re retoresans eh, meetup. meetup I Örebro. Så vi har gått ifrån eh, partyt lite grann här och sitter i ett. det eh, är lite lugnt mellan spelvarven. Aj i här. Jag är sjukt utmattad av alla tävlingar och allt spelande. Och klockan är bara åtta på kvällen. Ja, de håller verkligen igång här. Så vi tackar arrangören för att det har varit så himla välordnat. Ja, oh, alltså helt sjukt bra gjort. Verkligen jätte, jätte, superfint ordnat. Vi var väl här vid, typ, för sex timmar sedan någonstans tidig eftermiddag. Ja, och, något sånt. Och började sätta igång. Och nu är det ju verkligen så här, någon slags peak då alla sitter och... Gör någonting och alla har mat i magen eller något att dricka. Och... Ja, Ludde var precis sjukt uppspelt över FIFA-match mot Anders. och oh. Vi kört, såg en eh, så här, run, eh, två mot varandra i eh, Pro protector på Näs. Precis. Och ja, det har varit fullt upp. Vi, oh. har, vi har ett eget litet hörn här där vi har satt upp lite spel. Precis, vi har gjort ett litet PS4-hörn och pc multiplayer -hörn. Mm. Vi har spelat Massa Towerfall, och det går varmt där. Yes. Alltid ett gäng som sitter och spelar Super Och så har vi spelat um, Super Sports Friends mm. 2014. Det finns uh, undertiteln också. Uh, XXIV. Mm. Ja, det är ingen som tänker på det. Men. Uh, och sen så har, ska, har vi ambitioner att spela OctoDad. Yes. Och uh, även Nidhog. Jajamän Om det finns tid så skulle jag också vilja spela Ett spel som gick varmt på Ett game jam jag var på förra helgen mm. Ja det är Niklas eh... Ja Niklas Ström I Red Grim Han är vanligtvis musikern där Men han har gjort ett Eget spel nu i, Och det är så här otroligt härlig Såhär Vad heter det? Ja men typ nästa, nästan circuitbändad Atari glitch grafik med eh, värsta glitchiga ljudeffekterna. Mm. Det är i alla fall eh, Vomit Crabs ett eh, versus spel som gick varmt på det här game jammet no More Sweden i Göteborg förra helgen. Och eh, det var faktiskt en av höjdpunkterna. Det gjordes inte under game jammet, men eh, det var det var kul med ja. finalerna där mitt i natten. Ja, Niklas är ju väldigt det uh, uh, är man of many traits, liksom han han var ju fyran i 047 och gjorde bland de fetaste chipmusiken som har skådats på, i Sverige. Och sen så gör han spel och typ ja, gör arkadmaskiner och allt möjligt. Och Jag, jag pratade lite med honom om hans utvecklingsprocess av Vomit Crabs. Och det går, han älskar att, att göra halvtrasiga spel. Och sen så inspireras <laughs> han av glitcharna och bygger spelet på glitchar. Mm. Det jag är lite roligt. roligt Vomitcraft har en ganska lite, lite Varje bana har lite slumpgenererade element Som liksom bryter upp spelet Och ja, jag hoppas vi får anledning Att snacka mer om det nu under dagen mm. eh, För det är det som vi har som idé här Ja, idén är helt enkelt Att vi ska spela multiplayer-spel Och prata om massa spel mm. till, på, Under det här avsnittet Och vi bjuder in lite folk också Som, har, som är med här några lyssnare eller om de inte lyssnar så kanske de gör det efter det avsnittet förhoppningsvis. Yes, förhoppningsvis så kan vi också få mer lite av dem vi har spelat med och mm. sitta här i så fall och snacka, snacka om spelen med oss. Ja, det vore mysigt. Uh, men jag känner mig så himla utmattad av att försöka hålla i alla trådar. Jag försökte starta en Sonic, Sonic 3-tävling där ja. och göra ett bracket för det... Och ändå så här: upp bara peppa folk att spela de här multiplayer-spelen och rigga upp det. Och... Vi tar och angriper det nu och, oh. <laughs> och, och tacklar av några spel och innan vi själva tacklar av. Och sen så. Så ja, så sitter vi här snart i soffan igen. Ja, så vi återkommer om ungefär två sekunder. Ja. Okej, nu har det gått några timmar sedan vi spelade in sist, ja. och eh, vi sitter utomhus nu. Vi blev utfasade ur vårt inspelningsrum, och, men vi sitter under en fin stjärnklar natt. Och vi har fått sällskap. Är det nu vi ska säga hej? Vad? Ja, vi ska säga hej. <laughs> hej. Ja, hej, vi är här. Hej Niklas och Linus. Hej. Och, vilka är ni? Vem är du? Vem är jag? Jag är Linus. Uh, uppenbarligen från Svampriket, antar jag är väl det lättaste sättet i det här sammanhanget att beskriva mig själv. Man kan också säga att du är från Skåne. Man kan också säga att jag är från Skåne. Och det är jag som är Niklas från Falkenberg uh, på Svampriket. För att du också är från Skåne. Du du bor, jag, bor, jag, bor, jag bor i Skåne. Du bor i Skåne, jag bor inte i Skåne. Ja, det är komplicerat. Du bor ju ingenstans. Nej, jag är, jag, jag är bostadslös. Men, men ni har spelat multiplayer-spel med oss. Ja, ja, det har vi. ja och um, det vi har kört är ju framförallt tre stycken. Ja. Uh, allt ett, men... <skratt> ja, <det är skratt> ja. Okej, okej. Vi tvingade er att spela två andra också. <skratt> uh, men men uh, vi kanske kan börja med uh, det vi spelade sist nu. Som är Sports Friends. Sports Friends. Sports Friends. Ett spel av Digute Fabrik. Som inte är tysk spelutvecklare utan de är en dansk spelutvecklare. Ja, ja. sponsrat av Danska staten. Sponsat ja, de, de har ju... Det ungefär som vår filmindustri är ja, beroende av, av statliga medel. Varför har vi det mer i Sverige? Därför att vi har en bransch som är hälsosamt. Den är ju, den är ju det, liksom det finns pengar i svenska spelar. Men, exakt, vi, vi, vi kan kommersiellt den är kommersiellt gångbar. Har ja, är Men vi från med, med mer pengar skulle vi kunna nå fler miljoner. Ja vi tycka. skulle kunna ha sådana här helt crazy ja. in produktioner. Det är mm. helt sant. Ja. Det är, man kan skapa en mångfald med det såklart. Ja. Men hade ni spelat innan? Jag spelade tidigare idag. Jag har aldrig spelat det innan. Så det blir lite stressigt för dig, eh, Niklas, att spela den ja. nu. Ja, men jag har spelat eh, Johan Sebastian Joust innan, den ena grenen. Ja, mm. det är inte av Och grejer. den har jag inte spelat. Nej, precis. <laughs> Där är tanken att man ska använda move-kontroller. Och man har ju en varsin move-kontroll i handen. Och så ska man försöka vara så stilla som möjligt med den kontrollen. Mm. När musiken går långsamt. Precis. så spidas musik upp och då så får man lite mer möjlighet att försöka få tillvarande kontroller mm. eller exakt. Och det verkar ett... jätteroligt men men svårt att få till. Man måste också jävlar massa mun kontroller. Ja, jag massa kontroller, allting. mycket plats, mycket och kunna var, lita på att folk tar den där jävla strappen runt handleden så att de inte mm. faller i, ma i marken typ. Ja. Vi sitter på, vi är ute på utomhus här på stengolv liksom. Ja, det funkar mm. ganska bra. Och det hade funkat sjukt bra här om folk använde den här jävla strappen i handleden. Mm. För vi såg i, i Göteborg att det var någon som inte, ja. eller i Malmö att det var någon som råka slå, slå till någon kontrolldrag i backen. Men det här ja, verkar i alla fall vara äntligen liksom den kommersiella releasen av det här spelet. Det har liksom visats på mässor och man har kunnat ladda ner någon variant och köra på sin laptop och koppla ja, mot till det. är Jag är lite svårt att få reda på vad det spelar. folk säger Sports Friends och så någon säger Jaws eller så men, men, det men det är fyra grenar rätt spel Precis, och en mm. gren är det här Jaust, ja. vad är fulla titeln ja. Men nu har vi inte kört nu Johan Sebastian Nej. Jaust Johan Sebastian, yes. jag vill bara lära mig det, För det, är, det är Som är Johan Sebastian Bachfast Jaust Det är Absolut. musik i bakgrunden Ja, ah, okej okay. Men det är inte copywriter, det är jättepraktiskt men, eh, det är tre grejerna vi har kört Oj, det är tre grejer tre spel och så mycket grejer Men vi kan köra igenom lite fort Och se vad vi tyckte eh, Det var ett så här bollspel eh, Det var ju fler, två bollspel i alla fall Men det ena som hette Ja, det är ju bollar i tre spel ja, det är, <laughs> det Nej, det är, det är en puck Men det första bollspelet som man ska gå från dem i listan Hur de är listade i, i, i spelet Är ju, vad heter det? Brawl, någonting heter det Ja, jag När tror är... alltså BBB Ja, det är ju, alla, alla är ju för fyra, jag vet inte hur jag och Sten, de andra är ju för fyra spelare. Eh, eller mindre. Och det här går ut på att man är, i ja, oftast i lag. i eh, lag. Man är på en, <skratt> barnen ser lite olika ut, men det är en central plattform. Och på varje sida är det vatten. Eh, och det går ut på att få ner bollen. Varje lag vill få ner bollen på sin sida, så att säga. Ja. Så att den går ur skärmen. Och då får man poäng. Men man får också minuspoäng om man själv trillar ut. Precis. Så jag skulle säga att det är en kombination mellan basket och Super Smash Brothers. Det är ah. tvådimensionellt. Och det är mm. två lag. Och det är lufthopp. Och man ska ta en boll som, som spånar i mitten av skärmen. Ja. Yeah. Den ska man få ner på motståndarlagets sida. Ta bollen! Ta bollen! Ta bollen! Han ja, är bollen på andra sidan. Det är som FIFA <här> fast bättre. <här> <här> <här> <här> och så kan man då hoppa flera gånger men man har ett begränsat antal hopp som laddar upp när man står på marken så tar, har man många hopp med sig kan man ju hoppa ner och rädda bollen precis innan det blir ett poäng och sen hoppa upp igen. Men hoppar man ner och har slutbopp så kommer du falla. Och faller skärmen och får ett minuspoäng Eller så gör man det som jag och hoppar ner få slut på hopp för att rädda bollen Missa bollen och själv åker ner Så man får då egentligen minus tre poäng det är ungefär det ett. som händer oftast det, så ja, det har vi märkt att poängen hovrar typ runt noll Man kan inte få minus poäng om vi är dåliga Det står ofta noll-noll Det är sällan här att någon vinner på att, För att det finns ju, jag tror det är sex poäng Man ska ha eller om det möjligtvis är fem poäng fem, för att fem Fem för att vinna det är sällan någon får fem poäng, utan oftast är det ju, när tiden tar slut, den som råkar ha poäng då vinner. Ja. Men, men, men så att det fungerar helt enkelt så att man ska få, få ner bollen i avgrunden på motsatt sidan. Ja. Utan att själv trilla i. Ja, exakt. Det här kan vi, vi kan ju jämföra det här med det andra spelet, där man också ska få en boll att föras över till liksom motsatta sidan. Men där bollen hänger i en lina Och man har eh, väldigt, väldigt Bobbliga, typ som al dente spaghetti Ja, eh, väldigt spinnar Pinnar som i eh, stavhopp. Stavhoppspinnar ja, ja. Och så man måste liksom Stavhoppa sig upp till där den här bollen hänger Och sparka på den, mm. eller sparka på motståndarna Blanda på deras huvuden, och slås de ut tillfälligt Och eh, Man har ena stickan att går fram och tillbaka Och andra stycken Stickan styr typ hur man håller i den här staven. Det är ja. ganska svårt och det tar ett tag att lära sig kontrollen. Den här, det är där, on vi on. är nu två som inte riktigt kan kontrollera. Ja, Nej, jag känner också det jag har spelat detta innan. Det känns dåligt match. Va? Jag antar att jag inte spelat det här innan, för du bara gjorde det på en gång. Ja. ja. ja. Okej, okay. vi, vi byter lag. Jag och Linus, kom och dig i hallinus. Jag kommer att där och så försöker jag fatta hur jag ska få uppen att röra sig åt något håll. Jag märkte att det tog ett tag att lära mig det, sen kunde jag då det och det ganska bra. Men sen försökte jag nu igen några timmar senare när jag spelade med Niklas och jag hade tappat kontrollen rätt fort. Oj! Det märkte jag, jag hade svårt ja. att komma in i den. Den är ganska den är ganska mäckig. Det är ganska mm. konstig twin stick-kontroll men jag tycker mm. att den är, den är inte alls direkt. Nej, inte verkligen inte. Men när man väl får till det så känns det ju jävligt kul att hålla på att mm. slunga omkring sig själv. Liksom. Mm. Och där har vi ganska bra variation på banorna också. I det första spelet är det kanske lite mer estetiskt banorna skiljer. Men här är det liksom som att den bro i mitten på banan där man inte kan sätta ner pinnen som man måste oh, springa bana oh, jag inne. spelade bara en bana. Ja. Den platta banan. där är en bana, bana i hela mitten av banan kan du inte sätta ner staven. Så då måste du bara putta den eller hoppa innan, innan det hålet. Åh. Mm. Mm. Och ehm, sen det sista spelet de Som är väl det simplaste av dem. Alltså ja, måste man säga. Det, det ju, hur det ser ut det, det ser är. lite ut som man skulle säga att det är liksom pongtider vi pratar ja. om Ponggrafik <laughs> ja, fyra fyrkanter som ska uh, tävla om att föra in en lite mindre fyrkant i fyra lite större fyrkanter. Ja, mm. Mm. precis. Det äh, är se lite olika ut. En slags ju... hockey imitation. Man tar en puck i mitten av. Ja. Ja, den här. Den, här, den här pixeln som det i är som man, flytt, som, som man ska då få in, fungerar som en puck där du kan, du kan skjuta iväg när och studsa den och rör sig, rör sig som en puck gör. Ja, ungefär av som riz. på is. Liksom. Ja. Mm. Och man kan tacklas, tackla de andra fyrkanterna. Och det går ut på att eh, hålla den här pucken i, i ett fält med samma färg som en själv som och det, här, det är det här jag är sämst på. En slags och kanske jag det vi, ja, vi alla är nog sämst på. Jag vet det ja, inte, det gick inte oss. Man kan ju spurta för att komma i kapten som att pucken som ändå rör sig lite långsammare. Men då kan man inte svänga med man spurtar. Och jag har ganska svårt för att sikta in och när rätt. Liksom. Mm. när vi spelade först så var det jag och du, Anton. Vi spelar bra i de andra grenarna. Men sen kom det här. Ja! Ja! Nej! Nej! Nej! Nej! Nej! Nej! Nej! Nej! Nej! Och det gick ett helvete Så jävla vi... hockey vi, vi, vill ha, vi vill ju bara vinna en gång ja. Så vi körde om typ 15 gånger Och när vi väl vann så vi nu, nu räcker det <laughs> nu, byter vi, nu byter vi spel Och vad byter vi, byter vi till för spel då? Men vi kanske kan dra en liten sammanfattning utav det här mm. i, I sig först Vil, Vilken um. grejen är roligast? Ja Paul Walters, alltså, Paul Walters. Ja helt klart det, det är liksom, känns mest originellt och, och Paul genomarbetat. Wolters. Paul Wolters är där man hoppar med, med pinnarna. Ja. eller och stav också fotboll. Eller... Ja. Alla de här gör ju att man blir extremt uppspelt mm. och, och försöker liksom skrika till sin teammate hur man ska, hur man ska vinna och sådär. Men, men... det känns fräschast. Ja. Mm. Och bara fysiken är så kul, man liksom yeah. garvar åt yeah. den där jävla fallosarna man håller i. Ja, alltså det är ju många penisskämt som dyker upp under spelet. Ja, verkligen. Fuck, jag, mig. jag älskar de här penisarna, Som himla min skämt. Ja, man är så härligt slapp. Oh! <laughs> nej, nej! <laughs> nej! Oh! Jävlar! Kolla, oh! oh! ah! oh, vi står! <laughs> det här spelet är så vatt! Ja, det är så bra! Det är inte så jävla! Nu börjar jag få lite koll med Förutom att stabla i ett fel håll Då är det fortfarande svårt att få något rätt håll Så lägger ner rätt håll så kan jag sparka Jo, alltså är det något fel då blir det lite Många mycket kärleksförklaringar Till lagets penis och sådär Ja, jo Och många säger, jag kan inte kontrollera min penis! Du, men... det den kan du inte? Du inte. Nej! Den som får PS4, det kostar inte jättemycket, va? Nej, det kostar typ en hundling, strax över, strax under eller sånt. Det känns ganska givet som ett riktigt bra partit spel. Ja, jag ja, jag har lite delad åsikt om det, Aha. för att jag hade jätteroligt första gången vi spelade, men är är inte lika roligt nu. Men det kan, jag vet inte vad det berodde på, mm. men första gången spelade tyckte jag var jätteroligt. Andra gången tyckte jag det var ganska roligt. Mm. Men överlag tycker jag det är ett spel man bör köra på en, ett port, men Lite svårt. Och, och spela och dricka samtidigt, för alla grenarna kräver båda händerna på kontrollen alltid. Mm. Och det är inget, och, och är att, eh, speciellt på Harvard, det, vi, det vi säger bäst, det är inget som i, i många partspel att du plockar upp och kan direkt, utan det, det finns en inlärningskurva. Mm. Jo, ja. precis. När man över den är det jätteroligt. Det är ganska lätt att liksom ta till sig För att det ser så jävla roligt mm. ut Och det är så kaosigt ja. Så även om man är ganska dålig liksom, Så är det ju kul att titta på det är Man hamnar alltid någonstans om, Ja, så. det är roligt även om man förlorar ja. ja, verkligen Även om det är, även det är roligare om man vinner <laughs> Ja, garanterat Ja, jag kan säga att så som vi körde nästa spel Så kunde jag sitta och spela om med bara en hand <laughs> ja. eh, Och det är då Octodad Det är det Ja, älskar du mod. Detta är koncentrerad dumhet. Jag måste bara fråga om ni reagerade på samma sätt som jag med introscenen. Visst tänker man att, att när, när du ska etablera den här situationen... Jag tror inte så jag såg pappa... introscenen tyvärr. Såg ni inte intro? Nej. är att han ska gifta sig. Jo, man spelar introt. man spelar hon, Bruden står då och väntar mm. på sin brudgum. Mm. Och, och hon var, han är alltid sen, typ. Och så springer Bestman in och ska hämta honom. Öppnar dörren och då står då Octodad där och liksom håller på att fixa till flugan eller vad han gör framför spegeln. Och så säger Bestman, you, You're not even dressed! Säger han då. Och min reaktion var ju att nu ska de etablera att han har förvandlats till, till bläckfisk och han ska förvandlas tillbaka till ja, människa. På det, på och det är det som det, är uppdraget liksom. Yeah. Nah. Och att han ska typ så här smidigt bli människan. För jag trodde det skulle vara Disney-kanon-berättelse. Ja. Men de bara så märker inte. Alltså Octodad är ju då en familjefar. Oh. Uh, väldigt snäll. Han är också en bläckfisk. Som, men, det, men det vet ingen... inte, ingen vet att han är en bläckfisk. Förutom kocken. kocken som är hans nemesis som och, vill och fånga grannan. honom och äta honom. Oh. Mm. Så det är, och det, ja. det är alltså en, en bläckfisk som är undercover som människa som, som familjefar i en kostym så han har ju då han har åtta, åtta armar så han har två armar i, i armarna på kostymen mm. på kavajen och två eh, armar i benen på byxorna just på, han är, det han är, det han är så så en också på något sätt som är men, det, ja, men han är lite tentacles och lite, konstigt, så, lite Cthulhu, wannabe så mm. han ska ju då eh, utföra vardags sysslor utan att dra för mycket oväntad <laughs> Alltså en bläckfisk är inte så bra på att gå på land med sina ben instoppade i en kavaj Nej. eller en kostym. Och det här spelet illustrerar det väldigt väl. Ja, ja. verkligen. Jag, jag är mest enkelt som ett spel För det går ju att spela singleplayer, då står man ju på olika sätt de olika lämnarna. Vi spelade fourplayers. Då spelar man ju en läm var. Yes, vilket... kodat PS4 ja, att enligt PS4-kontrollen. Ja, man kan även spela med skiften så att man byter vilken läm man kör. Men vi tyckte det var lite för mycket. Aha, jag tyckte det var askul. Det var därför vi okay. ställde in så. Jaha, <laughs> okay. ja, vi stängde av <laughs> det. Jag tycker det är asrolig för att det blir variation. Man kan ju också spela med fyra move-kontroller om man vill. Jag vet inte hur det funkar, men ingen det rollning. måste vara helt galet. Åh, så det är alltså en som styr vänsterben, en som styr högerben, en som styr vänsterarm och en som styr högerarm. Och ni, och ni som styrde för... Eh... Ni, så ni, ni två var på armarna. Mm. Och ni kunde liksom, eh, höja och sänka armen och röra den liksom runt. Man mm. kan röra mm. den i så tredje Och greppa saker och mm. släppa mm. saker. Djupled och, liksom, ah. och Jag tror vi, ärligt talat, hade den roligaste funktionen. Ja, jag tror armarna ja, jag är roligare än benen. Ja, ni, ni rörde ju runt karaktären i världen men det var ju vi som bara kunde gå banan och bara slänga så. Men det var ju jävligt kul att se vad ni hittade på och bara så att tog tag i katt i förbifarten. Men det är också jävligt det kul med, är med benen. Mm. benen. Alltså det, är, det är roliga med benen är att man kan skapa kaos. Typ <laughs> ja, men Det är svårt när man är, det när man är två på benen. Det är lättare det är så, när man spelar En sak man är begränsad med, just med benen är att man kan inte lyfta upp sitt ben om inte det andra benet är på marken. Right, så, så det krävs mer koordination där. Ja. Ja, man är... För det mesta det vi gjorde var ju att Det var ju att ta tag i saker så länge och skrika För det var ju det, vi gjorde ju det alla skrek. Vi skräk ju, ja. de med benen skräk Och mönsterhund skräk <här> Släpp bulten! <här> jag vill ha fiskan Nej! jag, vill ha Nej! jag vill ha Nu bor jag! <OK, här> yes, jag fixar Nu går <här> kasta <fisket och> oh, vi på. Bara vi inte var kasta fisken på festligt det, det <här> <Rösta flög iväg>. <här> <här> <här> Och dansa varmarna gjorde du också. Och alla tycker bara titta vad jag gör. Vad roligt det blir. <här> Kolla hur roligt han gör nu! Det, det, det är faktiskt sjukt smarta situationer. Man, liksom, man ska ta hand om sin familj. Man ska sätta på kaffet på morgonen. Man ska liksom ta tag i gräsklipparen ja. och ja, klippa gräset. Ja, man, man, man ska rensa ogräs. <laughs> alltså, och inte kliva på blommorna. Nej. Vilket man ju gör. Och så där. Man klipper gräs och svänger man i gräsklippan över huvudet. Liksom. Man runt Man den, liksom. slår den på gräset för att få bort det. <laughs> Och sen åker man till både ett shoppingcenter och ett akvarium. Och på akvariet så... Ens fru försöker ha en seriös diskussion med... med men man liksom försöker bara liksom... Vi... Muta henne med gåvor. Ja. Muta henne hon med, hon med gåvor som såhär, vinner. Var alla konstigt vinner. Hon så att vi hade slut på, på eh, bläck i skrivaren och sen fixade du bara mer. Hur gick det till? saker. Ja. Hon är ju lite misstänksam hela tiden. Ja. Ja, det, det... Och då måste man ju ge henne gåvor ja, som distraherar distrahera henne som slutar ja, tänka på att han kanske är en bläckfisk. Där har man fått in massa kul såhär, små minispel som man verkligen får utnyttja. Ja, man är ju typ ja, på ett, ett arkad. Ja, det är mycket... Ja. Ja. Det är också mycket spelreferenser och filmreferenser. Ja, det var ju, när man var i, i mataffären så fanns det ju mjölk av The That Milk Company ja. till exempel. Och så hade de ju äh, Mintcraft. Mint, mint Mintcraft godis eller vad ja. det var, med lite yxor. och Där om man plockar upp vissa grejer så, så var de. Äh, Creepers. Det? Creepers som man alltså, slängde in och sprängdes. Just det. Ja. Men liksom. Så då... Det är ju skyskt spelmekanik, och framförallt så tycker jag att på det här så har humorn. sen. Humorn är liksom en pastiche på den här kärn, amerikanska kärnfamiljen. Mm. Uh, uh. Väldigt mycket 50-tal. Mm. Ja, verkligen. Uh, och det, det är jätteroligt Men även om det är en par på det så tycker jag att det är lite tråkigt. Alltså hon, hennes roll, alltså morsans mm. roll är jävligt tråkig. Mm. Och ja. Det är ganska tråkigt att det ska vara den här farsan som är så där. Det ja, är har hon hur mycket Ja, men det har mycket dialog när man är i köket i början som visar att hon är ändå rätt så Är inte hon inte typ på journalist som sa sjukt tror jag som så här, precis hade ut ett så här. Säker <här> som skulle men Det finns skriva... jätt, det finns jättemycket dialog som man Missar allt av, för att man har fyllt upp och kasta med. <laughs> jag jag spelar ju öppnar ungnen och hitta fiskar som man slänger omkring på farlet. Ja. Jag har spelat fram till att kvar i banan fyra jag gånger. Men jag har klarat det från... i single player. Okay. Mm. Mm. Det är ganska svårt i slut. Jag vet inte hur man ska klara slutet på fyra personer. Jag kan inte tänka mig ens hur man ska det. Ja, jag förstår att det skulle vara lika roligt att spela själv. För jag, jag mm. tror att om inte jag skulle ha någon skratta med så skulle jag inte liksom tycka att allt var lika. Jag hade väldigt roligt när jag spelade det själv. Men alltså nu när vi spelade för det, det väl länge sedan jag skrattade så mycket när jag spelade spel Jag bara så skrik-skrattade. Liksom. Åh, kolla, han kastar kaffe överallt. Det är helt sjukt. Det ligger en fisk i ugnen. Åh, vad är det? Men, äh, men det du säger där var att det blir svart på slutet att besluta. Det är ju inte alls lika roligt när det blir svårt. Det här Nej. är roligt när man bara kan dumma ja. sig. Vi slutar måste man precisionsgå och sådär. Och då är det inte alls lika roligt. när, lika när lika spelet mm. blir ett spel mer än en dum upplevelse. Ja. Då du slutar det vara lika roligt. Sättet uh -huh. man kan förlora på är ju det att man blir upptäckt att man är en läckfisk missänksamheten ah. ökar för mycket ah. och det är ju liksom att man, det är marinbiologer som faktiskt är att man är en bläckfisk så man är framför dem så går det som äter upp jättefort och det är en väldigt onödig del en väldigt onödig del av spelet för det roliga är ju att lyckas typ, alltså komma igenom det trånga utrymmet med alla jävla lämmarna samtidigt, mm. alltså spelar man fyra, spela då är ju det, alltså allting är ju nytt, ja, man ska ändå. ta sig igenom frysen ja, i mataffär ja, man alltså det. Ja, det är ju en utmaning en av när vi skratt, ett av de vi skrattade mest var ju bara det att när, han kläm, när vi klämde hela bläckfiskroppen mellan två hyllor på fru. Det var ju inget mer än det. Det var inget svårt i det mer än att vi skulle föra kroppen igenom. Nej. Och det såg så roligt och så dumt ut. Och alla skräck jag skratt. Ja Och det är så onödigt tycker jag att man lägger in liksom ett moment om man kan förlora. Ja, och så i slutet blir det, det slutet att du kan, tri i slutet, kan du trilla ner och dö. På ställen liksom. Mm. Uh -huh. Det är så här instant death Det är bara... Jag tar ett fel steg. Så bara så dör det. Så vi börjar mm. jag. Jag märkte, jag, märkte, jag märkte att vi förlorade vid ett tillfälle. Då fick man göra om rätt många uppgifter. När man väl har gjort en uppgift. Men då uppgift var vi precis till... innan en checkpoint. Vi var det ja. Typ men var men då var det ändå så att... Det, det kändes tråkigt. Ja, man vill Näst spela sp det en gång. Mm. Man vill inte spela om saker. Nej, spela. nej. Man vill ha... Alltså det är ett, ett jätte roligt spel. Men, men det har sina begränsningar. Ja. Absolut. Absolut. Det är ju liksom... Ny, ja. man, man, man, nya, man måste ju ha folk att skratta med. Man, mm. vi, vi som gäng skulle inte kunna spela om det här början fyra gånger. Och att det fortsätter vara lika roligt. Nej. Eller? Nej, man får nog ha in... Varje gång får man ha in typ en ny spel ja, alltså man bara, oh, en Du ny. måste se det här Vi ja. måste visa dig det här Det Precis. här är det, det måste finnas en förväntan. Ja. Men det kan ju inte nyhet. vara så att vi spelar det tio gånger liksom. oh, Okej, okay. uh, ta nyckeln Få den och ta du ja. där Då blir det så koordinerat ko ko ko ja. Jag tror att man blir bra på det och tvingas bli bra på det så blir det mindre roligt. Men när jag började bli bättre på det och spelade om så här början för tredje mm. gången fast med nya personer. Då började ju det ju kaos omkring. För då, folk är ganska pass då det. är det på du jävla. Så och då började jag, då var jag en, ett ben. Så då började jag ju göra så här piruetter när vi ska hälla typ, upp kaffe. Så bara jag gör piruetter i köket, så kaffe bara flyger. Liksom. Alltså, jag, just, yeah. thing, liksom. Så bara pff det så att folk kan passa. Vi var inte passa. Eftersom du har spelt innan men, ja. men vi, vi, vi sköt i armen. Vi var helt galna. Vi kastar ju allting över allt och slått alla våda där. Slått alla våda i rammen. Okej. Ja. Då är det svårt att göra pirötter, för man måste som gick så man måste i andra planet vara i marken. Och då ja. kan man göra vad fan man vill som det. <laughs> Men jag tänkte att innan det här spelet släpptes liksom mer som en ordentlig kommersiell release så var det ett studentspel. Jag har nu... spelat PC-versionen, första spelet. Ja, och... Det är ju en annan en kortare grej. Ja, jag tänker att hela liksom ramberättelsen och kanske mer liksom dialogerna och sånt där, det måste misstänker tänker jag kom senare. Ja, jag tror det. Det kändes väldigt simpelt det jag spelade på PC. Det var ett tag sedan. Dessutom med mus och tangentbord. Det var svårt. Ja, det är ett faktiskt konstigt. Det, det var ju typ jättemånga det var ju i alla fall flera år sedan. Ja, så, det, som, det. det kom det, ju som en trasig fysik med, demo så och, och då där sketch som vi har spelat är ju egentligen tvåan. så att säga. Mm, Eller men, typ men, version 1.0 och det andra är så här version 0.3 ja, alfa ja, version ja, liksom. ja, precis. Men är det här det samma mörsk som gjorde. Äh, surgeon simulator, surgeon simulator. Det känns lite så. Det skulle ju bli samma koncept. Ja, det, är, det är konceptet är samma. Det är också lite kopp. Ja, det. Ja, det är en blir. Kaos ja. liksom, man, man ska styra lämmar och kroppstädlar på konstiga sätt. Det är inte så att det är från samma game jam då? Att det är det som har varit temat eller Nej, sånt det här var Nej. mycket senare, det här med Coop 2013. Ja Coop alltså, är en, är en annan jam. sak? Nej, äh, ett... jag menar säga jag säger Och det här, Octodad kom ut 2010 tydligen. Ja. Studion där heter Young Horses nu, men de var studenter då. Uh, vad jag kan se så är det ingen koppling mellan man de okay. i dem okay. jag, jag har handeln. hört att det var en koppling Men jag tror det är för att folk har kopplat samman För att tanken runt det Och dumheten mm. runt det är rätt samma mm. fast, fast dumheten är större <coughs> kring Och sådär ja. Ja. Men det är ju sjukt okay. kul med trasiga Fysikmotorer, alltså mm. det har alltid ja. varit Roligt liksom, att saker flyger omkring och... Men det ja. här är en... Men inte när man lägger in en svårighetsgrad i det Nej det är Mm. Vet ni kanske i till finns det fler spellägen i det här för fria spelare? Eller är det alltid liksom att ta sig igenom storyn? Jag tror att det alltid är storyn rakt. Mm. Jag är okay. inte helt säker men jag tror det. Alltså, så kan du välja kapitellån och du klarar spelet. Jag skulle men... kunna tänka mig mer bara minispel på det här formatet. Alltså, som ja, ja, eller bara, alltså så här sandbox liksom. Ja. Ja, Gör ett stort ja, område, men... släng in allt. Och så ja men bara ja, ja men som liksom. Som gett spelet uh, mm. Goat Simulator. Ja. Men tänk GTA-staden fast de hokt där man bara man oh, bara går runt, tar en bil och hänger, hänger i Ja vi försöker köra en Segway. Det var ju jävligt Klamrar oss fast med alla alla åtta lemmarna så här de bara vzz, åkte runt och trilla av. <skratt> oh, ey, ey, ey, segway, Segway, Segway. Oh. Wow. Hur håller jag? Eller hur behöver jag? jag måste stå på den! Man kan åka upp det där också. Man kan åka städerna. Gå igen! Du har slingat runt. Nu, nu, nu! Upp andra JA! HA! HA! HA! HA! Nu tar man dagens just, just nu är det här universums bästa film. Just det <gör> <nu>, liksom. ja. <gör> <gör> Han var ingen bra på att åka Segway. och det. Har, <gör> har ni sett de här moddarna som finns GTA när man kan vara elefant och sådär? sett Det är så roligt. Alla som lyssnar på den här måste elefant modden till GTA. Ja, ah, det, <gör> det är Jag har typ aldrig skratt så mycket. Ja! Alltså tänk till elefanten som kör taxi eller cab och bara och typ omkring mm. så där jag folk och bara... Ja det finns ju mycket som du. Och, och lite på den dummaste mål den har sett och det, det är väl spelarna som kör av 4 och stänger av friktion. Ja visst ja. Vilket är att ingenting kan någonsin stanna. Det bara flyger fram igenom världen. Så det är svårt att, att gå ner från gatan och inte bli krossad av en lastbil som flyger igenom lukten. Det låter lite som pinball mode karma Carmagenon 2. Alltid bara studsar på. Ja ju plats in i bakgrunden och så här. Det är ju ja, det är vansinnigt men det är ju roligt. Men om ni skulle sätta ihop en spel playlist till party. Skulle ni köra det här spelet före eller efter det Sports Friends. För, först, det först tror jag. Mm. Först. Uh -huh. Okej okay, nu sätter vi tonen för den här kvällen. Nu blir det galenskap. Mm. Och, sen uh. näst, och sen därefter kommer det då ett lite mer gameplay ja. Men fortfarande galenskapet. Tror ni folk kickar igång? Jag tycker snarare att Sports Friends är bra att börja med. För att det är lättsamt inte superkompetitivt men lagom kompetitivt för att hetsa upp folk. Kan, kan ja, köra sen var man ner lite grann ah, okay. och där. För måste du ändå måste hålla koll på att du har ju objektiv så så här så måste du ändå hålla lite koll. Man kan inte bara flippa runt för då kommer det ingen vart. Nej men just som att, det som att också det är spel. ganska unikt mm. på det sättet att det är, det är inte kompetitivt inte kompetitivt alls liksom. okay. Första Nej, spel, andra spel eller, bara eller ja. Första spel, andra spel eller absolut precis på kvällen när man är skittrött och kanske lite full. Ja. Om man nu lyckas slita sig från det sista spelet. Ja. Oh. Oh. Oh, yes. Ska vi gå vidare till det? Kanske. Det är ju det som har hoggat vår Playstation hela tiden. Oh, vi har fått typ slå bort folk för att spela <laughs> <något> <laughs> Vi bara, vi ska spela Sports Friends nu. Så yeah. kommer någon och bara stänger av spelet och bara startar. Men vi spelar spela Sports Friends. Aha. Aha. Aj, ja men då vill jag inte vara med <laughs> För att de ville spela ett annat spel. Powerful uh, ja. Ascension. Alltså, ja. jag, har, jag, jag har spelat det här en gång med Niklas innan. När vi bara satt hemma och så här, vi två samspelade. Det var kul. Men nu med fyra människor. Alltså jag har på riktigt ikväll tänkt att det behöver aldrig någonsin komma att spel till efter det här. För det är så jävla bra och roligt. Det är så jävla kul alltså. Mm. Och det är inte, men det är egentligen inte något så här otroligt revolutionerande idé. Det är ett 2D deathmatch spel där man har lite range och kan hoppa på varandras huvuden. Alltså, gr grunden är inte långt ifrån om man sa det första super, alltså Mario Brothers innan det blev Super Mario Brothers. Ja, precis. Arkadspelet ja, Mario på Brothers. På, ja. utan ni, det här är som en blandning mellan Lero och om ni har spelat Jump and Bump. Med fyra kaniner som hoppar runt på en bana och ba, bara hoppar på varandra på huvudet. och, och så med bitar. Jag skulle säga att det är en blandning mellan Lero. Balloon Fight Om ni har spelat till näst ja. ja, För där kan man hoppa på varandra Flyga omkring och hålla på mm. eh, Och man åker ut på ena sidan Och kommer in på andra du. Och sen Super Smash Brothers mm. för jag tycker ah. att, att Intensiteten av Smash Finns här ja. Ja. Det, är lite, det, det, det är lite Nej nej lite ja. ja precis Det är, det är lite ja, det är hetsen Att någon helt plötsligt Bara tar död på en Och man vet inte riktigt Vad som hände Men det är, lite, och... det är en liten genre Som har kommit upp, att Jag skulle säga att Jaust Finns väl ett Kanske och Uh, Samurai Gun. Ja, just det. Och uh, vad heter det? Ett annat spel som bara finns på PC med svärd också. när man fäkta. Nidhog. Nidhog. Ja, precis den här typen av spel kommer. Precis det pratade mycket. vi om att spela nu också, men vi mm. hade inte riktigt <laughs> Nej, men, men det. är lite den, den typen av spel har kommit mycket nu. Och det här är. Nu har jag har inte spelat så många gånger, men det här är briljant. Så. Men det man gör i alla fall, det är en, det är en 2D Pixlig Plattforms action eh, arkad mot varandra man ska ta död mm. på varandra med pilar eller mm. man... hoppa på huvudet eller, eller, eller skjuta pilar mm. det finns lite olika pilar och det finns lite olika moves men till, till exempel det finns ju. det, det är ganska grundläggande för att skjuta med pilar hoppa någon på huvudet mm. och sen kommer man på eh, Dash-funktion. Att man kan fånga Pilar. Mm, precis. En slags järn... dodge-slide Liksom. Som yes, man kan det. göra i vilken Kattbole, Riktning som de, helst. Ja, vilket är det som Tar upp spelet till en, till en ny nivå mm. så att, Svårighetsgrad. För det finns, det finns Ett djup och det finns en helt den fullständigt perfekt kontroll Så det finns Verkligen. ju en, all, all, all liksom grund för att det Ska bli ett bra eh, Kompetitivt spel Men mm. samtidigt så att även när du är ny du plockar upp det och lär dig det direkt och du är aldrig jättelångt efter. Jag spelade det här med min sambo eh, när det kom. och Hon, hon spelade väldigt väldigt lite tv-spel. Alltså, hon försökte en gång spela ett första persons 3D-spel. Hon bara tittar på kontrollen och bara... eh nej! Bara slänga den ifrån sig hon, hon förstår inte liksom Men mm. hon slog ju mig Efter tre matcher I, i tower jag Ja, bra, bra. ja hon samma var svinkul Vad kul För jag har samma upplevelse Med min tjej Och ja. jag inte bara att om ja, Hon har spelat ganska mycket Mario Så hon kan väl 2D-plattformen ah. men, men jag tror det, det ligger mycket i det Och dessutom så Det här har ju lite Mario Kart-funktioner Att ligger du sist Så får du, då börjar du med fler pilar Och du börjar med en sköld mm. Så du kan bli träffad två stängde, gånger det, det stängde vi ju faktiskt av Något slutet Jaha men, men ja, det funkar ju bra om man, om man har det. Men även utan det så är det, är det ofta väldigt jämnt. Ja. Men jag leder ju. Bra men, men, men jag leder ju. Nu drog jag. Men jag, blev, jag var förvånad över hur duktig... Just min sambo var också väldigt så här, bra på det här, hon slog mig liksom, efter några gånger men... mm, det, det går snabbt att lära det är det, är skillnaden med Sportsfriend är sport, för att tar tag kontrollen Kontrollen här är väldigt intuitiv ja, mm. och super mega tight, ja. alltså jag vet inte om jag någonsin har spelat ett spel som var så tight Nej, är det, det, det är Men ja, det är Mega Mega Man, ja precis det är, dash för en kund är det som är lite svårt, som kräver mer mm. timing. Och det är det som gör att man tar ett steg upp. Men när man väl har tagit det steget upp så är det också ganska jämnt där. Men till skillnad från typ maven så har du en dedikerad knapp. Så det är ganska lätt att så här, mm. vilken som helst av knapparna är en dash. Mm. Och du dashar åt riktningen du trycker med styrspaken eller styrkorset. Så det är ju mm. svinenkelt. Det är väldigt skönt. att det är tre knappar bara. Ja. Och det är det, är det enda och, man behöver. Och det man kan man köpa två. Och det är kaos. Det är väldigt mycket mm. att det saker som de händer. Och banorna har många funktioner. Det finns mycket som händer på banorna. Ja, det och det mycket... kommer lava och det är... Ja. Tvomp-block som... Fast, all... ja, fast aldrig ja. så mycket att man känner att det tar över spelet. Utan grunden är fortfarande fyra karaktär mot varandra. Och, och banan är där som, som någonting runt om det. Ja. Men jag kände faktiskt att min hjärna typ kokade första gången jag spelade det <laughs> För att det var så mycket som hände samtidigt. Mm. För jag spelade med... med Peter Ahonen och hans vänner och De hade spelat det här i alla fall Några kvällar tidigare mm. Så jag kom in som, som liksom helt mm. nybörjare Och, och då, första runden och då, då dör man ju liksom på en gång mm. Mm. Men som nu till exempel eh, Andra Peter då, Play Before Die Peter, mm. han gick in, körde sin första match Och vann mm. Mm. Liksom. Han hade aldrig sett spelet innan wow. och Han gick in och, och vann liksom. ja, men jag... alla Det, det som gick ju bra för mig första Ja du vann ju också, också. Ja. Ja. Jag hade ju spelat lite med dig men, men jag kom hit idag, det var det första jag spelade mm. Ja, jag fick leder jag. Tid. Jag tror du leder din. <skratt> Va? <skratt> Det har aldrig hänt i någon ah, skäl någon. Fan. fan. <skratt> <skratt> <skratt> <skratt> Ander, är du ens nej, nej. <skratt> <skratt> <skratt> Och vann och snäkte. Nu ska han spela något mer för att har vunnit. Och sen spelar jag en gång till och vann. Ah, men kom igen. Jag håller jag på. honom. Jag steppar på game. Ja vad fan. Sneaky, sneaky! sniker. Åh, oh, sålde den så Nej. säkert. Då blir det andra. Ah, ja, tror jag. Jag tog ja. Ja men nu, nu nu nu går det helt åt helvete här. Och sen har jag spelat i det har jag har spelat absolut mest under hela här kvällen. <laughs> hej Anders, hej Anders, ja vi spelar hey, in, ja. Är vi är nu gäster du. Du kommer Anders, Anders. Rör in i studien. Anders Brundgård vallar. Brundgård vinner house. Ja skit du hänter Bob nu för nu är jag med här. Oh, gud vad, det, oh, gud, vad det pekar. Ja, det är, ågu vad är pinkar? Ja ja, det vinner vinner house. Vi kan avsteka eller vad pratar ni om? Vi, har, vi pratar, om, vi pratar om, med... om Towerfall just nu. Oh, det är briljant. Och det, är, det är briljant. Det här är ett sånt jävla briljant spel. Ja. Alltså vi har bara briljanta spel på den här förresten, för nu spelar vi dive, divekick också. Också briljant. Det är så jävla bra. Det är så, jag, men, är men jag, med, jag, med den? Ja, med? ja, jag är med. Ja, jag är med. Jag, jag, jag, tyck, jag tyckte... Också. Jag lovade dem där inne att jag skulle vinna hämta Bob nu, men nu är det fast här. Anders, förstår har jävla boundaries. <laughs> jag är bara en vanlig kille idag. Som hijackar podcasts, precis som han vill Ja, det är klart, Just det jag är chefen Ja, det är en klart. podcast här eller? Ja, jag var med Jag ja, men... <laughs> okay. älskar andra tolkningar av mig Det finns inte många alfahandrar ikväll, asså alltså. Ja, jag har sagt det, ja, det så. Jag har sagt att jag själv är en alfahandrar Nej, men du sa att det inte var många alfahandar. Nej, men så är det och det är en positiv grej ja. För i min bok, i min värld, är en alfahandrar någon som liksom behöver trycka ner andra Mm, att sig själv. Gud vad trevligt trevlig, kan vi förresten kan vi Det är det? Så jävla ner. trevligt verkligen. I precis ja, vem man än ställer sig med Kan du inleda en intressant diskussion Och inte bara om spel eller inte bara, och Absolut inte bara om rätt spel Precis vad som helst Det är så jävla fint att jag behöver fixa det här för ytterligare ett år liksom. Ja. Ja. Åh, inte bortskrämt första gången men. Alltså him så jävla starkt Sån jävla eloge den mannen oh, ja. Organisationen är fantastisk Årets så jävla festfixare Ja verkligen Alltså, jag har ju varit på många av de här spelgrejerna spel som är ändå officiellt. Alltså ska ju i, i Malmö. Är det här officiellt I... spela in i podden? Ah. Ja. Mm. ja. Förlåt till alla som har öron och lyssnar med. Att jag skrek ju om alldeles nyss. Ja. Det, vi kan, det kan ju klippas. Nej. men men en är... katt Det är Brunlöv nu. Men jag har ju varit på dem som är här, ändå officiellt eh, av, av en spelförening. Inget av dem har varit så här väl organiserat med så här mycket bra människor, så här mycket bra spel. Nej, det fan. Nej, men det är så mycket kär... alltså jag tror att det är så många som vill tillföra någonting här. Mm. Det är så mycket så här, gräsrot snarare mm. terapi game där man kanske typ betalar och kommer in och förväntar sig mm. att sitta och spela och inte göra så mycket. Mm. Mm. Nånstans som folk att folk har släpat hit, vad är det, 20 CRT-apparater? Ja. Mm. Det är liksom folk som har TV-apparater kvar i bilen alltså, att jag... så jävla mycket Jag klantade mig i något ofantligt och glömde två ganska viktiga sladdar. Ström och HDMI. Att... Ja? Ström och HDMI. <laughs> nu råkar det ju VAS två standard mm. som finns, typ samma som till Dreamcast, det är HDMI, det är liksom ja. standard. Så då, då var jag typ så här frågade jag lite så här försiktigt i början. Det var typ jag och sex andra personer här. Det kom det någon tre sladd. personer med sladdar liksom. Var <laughs> färdigt. Du kan ta min Dreamcast-sladd. Ja ah, men här finns något i mm. Jag bara okej, okay, okej, okay, okay. Jag är klar. Tack. Men i fjol var det någon som hade en sladd som aldrig gick att lösa här för mig. Vi var hindrade av att spela något spel för att vi saknade en sladd. Mm. Mm. Och då är det ju lite mer obskyr mm. grejer. Men då var det också en snubbe som tog mest typ allt vi spelade på. Mm. Alltså Yoshi <laughs> Otto. Han, ja. han ska också ha en relåd Alltså med sig flyttlådor fulla ja, med nes del... Jag har aldrig men... sett så många nes Amma då? Som har med sig kartong efter kartong med grejer och bara, Det här är gratis Ja, lägger Åh, är det ja, alla. Alla. ja här tar i Här Ta vad jag. ni vill ha Jag vet inte vad som funkar Här är typ 8, ja, Nintendo 64 20 kontroller men... Och fem Gamecubes och... Kan Som kan hon ta. har suttit och rengjort individuellt varje oh, grej också Ja, hon har gjort shit alltså jag, jag provade en av 64na Och den funkade ju utmärkt det som slängde precis. det var ju vansinnig för det, det, det, ska ja, det är jobba, inte en person som har slängt det, nej. det för att, nej. För att, nej okej inte det För, för hon har ju en polare som typ jobbar på skroten ja, Som jag har förstått Fick han in en stor load Med, det, med det, det kan flera människor Det kan vara så, jag kan ha fel Jag tolkade det som att den här killen har snabbt ett tag ja. Och så bara, jag behöver ja, okay. inte den här skiten Vill jag ha den annan. Så Anna fick hela loden Ja precis, mm. precis. Gud, vad Det är jättemycket bra grejer men ska vi ta och sammanfatta Tower of Fall Ascension? Och du har också spelat det massa mm. ur Anders så du får vara med här. Och... Mm. Jag, är... jag, jag, älskat... jag vill sammanfatta sist. Okay. Jag har älskat många vad eh, jag älskar Divekick Hidden eh, in Plain Sight men undrar om inte det här är det som håller längst. Så man kan, ja. spela, man kan spela en hel kväll utan att tröttna på och spela många många kvällar. För det är helt fantastiskt det, det har rätt balans av skill och Kaos Det, det är ju dessutom kryddat med lite så här typ Hemliga grejer, helt plötsligt dyker det upp En ny värld liksom, mm, ja. efter 500 matcher Så bara, mm. har nu kom en ny värld Oj, eller en ny karaktär ja. man bara, va? Vad hände där, hur, det är ingen som sagt hur man ska låsa upp det här liksom. Vi vet inte vad vi gjorde för att låsa upp det Det bara kom liksom mm. Vi undrar hur mycket som finns i det här spelet ja. Vi kanske inte har låst upp hälften nu Fan inte någon ja, Jag tycker att det är Helt klart ett av de bästa spelen till min PS4. Och det känns lite... Alltså jag har sagt det flera gånger. Förlåt att jag avbryter mig. Jag har sagt flera gånger att det här är en konsolsäljare. Ja det är ju det. Och det, men det, det befängda är att ja, det skulle lika gärna kunna kommit till Super Nintendo. Ja, ja. Alltså inte exakt med den grafiken och liksom hur, hur den det ser ut så. Men, men gameplayet mm. hade kunnat vara där. Fyra mm. pers utan problem. Det fanns en fucking Vi har ju där, liksom. vi har, vi har glömt nämna att det finns ju faktiskt ett, ett, ett, ett, ett, ett campaign mode som är co-op. Det är också, också jätteroligt, jätteroligt. Jättesvårt Mot fiender Alltså jag har bara Nosa på grann Men det skulle jag vilja Spela med Men Jättesmatt, jag köpte men Lite PS4 För typ De här spelupplevelserna Och det är lite konstigt Att lägga ut typ 5000 spänn för på liksom en konsol 3x <laughs> jag, jag hade faktiskt kickstartat Jag var med och kickstartat och jag, mm. tills, det tills jag såg att alla andra Bara uppe att... åt mig Då lämnade jag Det är borten. kul att Anders säger att Tower, for, Tower of All Ascension Är en konsol-säljare Det, det är så, jag sålde fan i mig Inga Ojas alltså. Nej. <laughs> Nej Men det var ju för att Det inte funkade Utan sladd Men jag vill ah, äh, Jag vill säga det nu När vi är lite samt Detta vill jag säga Att detta är Dots som ska vara på guttolistan Även om det har släppts tidigare dig där än där året. Nej men på, på PS4 Oja. har det släppts i år. Ja, Så det går att det räknas inte Nej. på Oya. Nej. Okej. Okay. Så <laughs> Oya Linus... här nu. Linus Svensson lägger alltså till Tower of på licensen på spela indies godty som ja. vi har. Nu har <laughs> det finns ett släpp på nu har du det den? <laughs> Right. Lini Svensson presenterar uh, spela indies goti-lista. Ett spel, som Lite <laughs> <sen. Line Sven> <laughs> känd från svamp. Det är roligt <laughs> att vi spelar ju typ 10 spel på ett år vi <laughs> spela indies. Så det är så här, så de gör här tio, de är bäst. <laughs> ja, det är de vi har spelat, så det, är, det måste ju vara de som är bäst. Ja. Annars, hade vi inte valt dem såklart. Två ett av släpps i år. Vad tycker du Jakob? Jävligt bra, jag har inte riktigt klickat lika hårt ännu, jag kan inte riktigt sätta fingret på varför, jag känner kanske inte att kontrollen känns lika klockren, jag lyckas inte, typ, det känns som man fastnar lite grann på plattformskanter ibland. Och, och... Det är ju lite det, man kan ju wallhoppa och då kan ju fastna där. Du kan hänga mm. vid en kant. Mm. Om du trycker kan mot en kan kant så kan du hänga där. Jag kan hänga jättelänge. Ja, så länge du vill. Så kan, tills du släpper så kan, Tills någon skjuter det en pil i ryggen men, på. Men det här känns verkligen mer som en smaksak. För jag har inte riktigt någonting jag kan sätta fingret på är liksom sämre eller bättre. Eller sådär. Det var någon som jämförde walljumpen här med Super Metroid. Nej, det är ju inte närheten. Nej. Det här är ju walljumpen Wall från typ så här vad heter det, en X eller sådär, att man glider ju om man trycker mot väggen en sekund. Fast jag tror om du kan försöker hoppa Super Metroid igen. hoppa i det här så går ju det också bra. Jo, men Aj. Super Metroid är ju så här: pixel perfekta hopp och här kan man typ så här vara full och hoppa. Ja, jag kan pixla perfekt hoppa snyggt i Metroid när jag är jättepackad. Ja, det får jag inte. Ja, men, det, men det, det är ju för att du har en, en. Men det tror jag också kan faktiskt. För nu ja, alltså, har du spelat det, det dedikerat. Ryggmärgen. Så sitter ja. det ju. Mm. Här behöver du inte rymdmergen. Här kan ju en nybörjare göra det. Ja. ja, precis. Här behöver man inte rymdmergen. Nej, men eh, jag har inte så mycket mer att säga egentligen. Jag vill, jag, jag vill, jag vill spela mer ut av det. Ja, jag tycker, best, jag tycker det är lite obalanserat, det här är ju Men jag Det är lite obalanserat mellan färgerna. Jag tycker är... <skratt> alltså, <skratt> rosa, rosa vinner ju alltid. <skratt> <skratt> Nej, jag tycker att. Okej, okay, det, det är säkert någon som vinner alltid. Men det är inte det jag menar. Jag menar att den blåa karaktären kan gömma sig bättre. Ja. För att om man duckar med den här blåa karaktären med kappa så ser man typ död ut. Man ser ut som ett litet lik som ligger. Och Fast... det är, de andra karaktärerna ser inte ut så. De Nej. Typ ser ut som en äh, lucka. är lila, lila med kappa också. Fast om du leder så har du en krona så det funkar inte det. Nej, precis. Men så länge du inte leder så kan du typ ställa dig i ett hörn och bara... Ser man blå kan man kämpa. Det är ju att att kämpa. Men du kan gömma dig tills du ser att någon vänder ryggen till och inte riktigt koncentrerar sig. och Då bara... Spämmar man liksom. Mm. Jag undrar lite grann, alltså, skulle du kunna fråga sig vilket är det första Towerfall och jag slänger ut att det är Matt Makes Games som är ofärsken. Få in, får inte jag säga vad jag tycker om Towerfall? Nej. Jo, Anders, det jag... du var inte med från början så. Okej, Anders. Nej. Alltså, jag... jag kan gå härifrån. <laughs> nej. Det tänker jag inte göra. Nej. Jag kan, jag kan gå vägen. <laughs> jag väljer att inte göra det. Jag har ben men jag kommer inte att använda dem. <laughs> ja, men, säg nej, nej. Peter Eriksson, känd från Play Before You Die har aldrig spelat Towerfall. Han sätter sig. Första två rundorna så har han inte dödat någon. Han vinner hela matchen. Han, han lär sig spelet på en omgång Towerfall, och mm. där har vi skönheten i det här spelet. Mm. Absolut. Det är så jävla lätt att förstå. Men jag har sagt, ändå jag har sagt med min sambo och med allt Antons, uh, Antons fick och... ja. Precis. Alltså, precis. det är så jävla. Nice. Och samtidigt, när du har förstått det så är det fortfarande liksom ingen kan ju bli för bra på det här. Nej. För att det, det, det är lagom mycket slump Och det är lagom mycket skill Och, det är liksom... och när någon leder kan man säga Vi tar rosa ja, Alla på rosa. rosa Och alla går på <laughs> ah, ja, ja, ja, ja Det, ja, det är, ty blir... ja, det är... Ja, det... Typ, alla går på Folk dödar om dem Men får det här är ett spel där man blir arg och skriker Men garva sekunderna. efter ja. Du vrålar i ilska Men du övergår till ett skratt För du blir aldrig, du är aldrig sur på spelet så Du är aldrig sur på någon det är aldrig spelets fel att du Du är alltid sur Nej. på dig själv. Det, ja. det är mest, jag tror att det här är det mest smärtsamma spelet att dö på, förutom singleplayer-liv såklart. Men multiplayer så tror jag att det, det, det här är bland de mest förnedrande och död tidiga ja. sekunderna. Ja. För man sitter bara, man dör och så sitter man där och liksom spänner sig och bara tittar på resten av matchen. <snar> <snar> <snar> jag kan ta man, dem där. Man pratar mellan pennorna. Genom pennorna. <skratt> Precis. <skratt> ah! Vad <Man>. har <snar> Varför Nej, fick inte fit. jag nån sköld? Jag har inte gjort något skid. Nej! Ta! Skölda får du i blådor. Nej, men ibland när ja. man, då, är man dålig. Om man, ja. om man, ja, man är dålig. Du, då då då du då har inte blivit dålig. Nej, det är väl det, det, ja, det dåliga. ja. Det är väl det där, är vi ja. likadana, du och Johan. För helvete! Ja. Ja. Nej. Men eh, tack så jättemycket Linus, Niklas och eh, Anders för att ni är med oss och snackar om spelen här. Snacka om våldgästar. <laughs> ja, tack för att vi fick vara med. Vi det, var var jättekul, det var jättekul, det <laughs> Jag vill gärna vara med på riktigt men då. <laughs> ja, vi tar det här, vi tar det här -cord och så. <laughs> Nej, alltså Gärna något annat spel och en annan situation ja med jag vill inte skanna mer så ja när när vi när när när när när när när när när när vi vi när när när när när när när när när när det känns när och när och en när när när när när när när när när när när när när när när när när när när när när när när Skillnaden mellan öl och chips och soppa och nu är bara ett är Alltså jag skulle säga att, att det är en väldigt stark, grym chili. Alltså tänk så här, hur kan är chili? Och så äter man den, fast jag äter den lite snabbt och så råkar jag sprätta i mina egna ögon. Och så bara, fan! Och så måste jag hämta lite vatten den. Och såhär Spiller lite vatten i knät Och bara måste torka upp Fast den är glad hela tiden Men det är typ ändå. det goda att säga Jaja Ja, ja den är jätteglad ja, Du skastar under hela tiden Ja du det. Och det är såhär Tacko burrito fiesta Typ så Satt <laughs> bakken för Lopes <laughs> Åh alltså. oh. Åh oh. Nu ska vi lyssna på lite musik. Och ja. Det är alltid trevligt med lite chipmusik. Och jag hittade en låt här av BitShifter som heter Hexadecimal Genome. Så här kommer den. Men, men, men, men. Och då vill vi tacka våra gäster såklart ja. Det är superkul att ha med gäster i avsnittet Och då det att bli våldgästade också Det är inte varje dag man blir det Okej, okay, men Efter den här lilla specialavsnittet Så ska vi till nästa vecka Eller nästa avsnitt Spela ett Fokusera på ett spel Ja, Shovel Knight tänkte vi spela Jajamän, och det är ganska nylanserat spel En månad sedan mm. Exakt idag tror jag mm. eh, 27 det är juni va 2014 ja, ja. och jag tror den 26 juli idag så att det ska bli jätteroligt det är ja. lite färskt och sådär det var ett Näs-inspirerat, ganska svart tydlig plattformare eh, med eh, som kickstartades då, typ för, redan förra året är mycket år. pengar ja massor flera kan det vara så mycket? Ja, det var jättemycket. Och det är ju ett exempel på ett väldigt lyckat Kickstarter-projekt. Mm. Det var ju väldigt många som skrev kritiska artiklar om oj, oj oj hur ska det egentligen gå med alla de här projekten som startas och kanske inte avslutas. Men det här har ju faktiskt eh, blivit riktigt bra. Vi kollade Metacritic och det har ju så här. Skithögt. Betyg. Men efter Valley Story så är jag lite restriktiv med mina förväntningar. Det är lite läskigt att ge sig an med en svår plattformare också. Ja. Efter, efter Valley Story. Men jag känner samtidigt, jag vill ha svåra spel. Jag hoppas bara att det är mer kris. Och jag tror inte man ger så här höga betyg utan att ha typ en riktigt tight kontroll. Och faktiskt mm. Att man har gjort något man bryr sig om. Liksom. Men Valley Story hade ändå ganska så... Uh... Uh, det Nej, nu ska vi inte snacka om ja. det det blir, till nästa, det blir till nästa vecka Nästa avsnitt yeah. okay. uh, Det här spelet går att köra på Wii U Och 3DS och på Windows också uh, Vad tänkte du här. välja? Mm, jag faktiskt, jag gillar Wii U Men just nu när det är sommar Så kan det vara skit att köra på 3DS Ja, uh, jag tänkte det också Jag ska precis åka på tågluft mm. Genom Europa Fast det är skitläskigt att jag ska åka igenom hela Polen Och nu fick jag precis höra av en polack här en podcast att det inte är så bra att ha typ så här saker av värde och själv väldigt mycket på tågen. Mm. Men jag tror på att köpa det till 3Ds, för att det är, jag gillar att spela bärbart, det är mysigt, man kan ta med sig det överallt nu på sommaren ja. och så. Eh, och jag har väldigt få spel till Hengosålen, så jag tror jag spelar bärbart. Och jag har ingen Wii U ja, det är många. No, några fina handlingar i handen. Ja, jag tror att man köper man Mario Kart nu så får man väl två extra spel. Ja, visst ja. Fiatiskt. Det är mm. en ganska bra anledning. Sådär. Jag kan också nämna att utveckla en jaktklubb... Jäk... Ja, Jäkklubb... Jakt games. Det är alltså en Kalifornien. Mm, de har logga. Var de studenter från början också eller? Nej. Jaha, jag, jag vet inte Nej, okay. De är från Kalifornien, amerikaner De har en fulogga, det ser typ ut som en resebyrå oh. som, har fått, som har bytt typsnitt för att det börjar Någon som var i den 40 där typ. Alltså din, är är ganska lav Men, men trots sin fula logga så är det ju som att man stödjer dem direkt Och det går att köpa spelet framförallt på PC Direkt från Ja, om ni vill ge Nintendo lite pengar så kan ni, <laughs> Eller andra mellanhänder i pengar Så kan ni köpa på andra plattformar men PC, om ni är så här coola hindi-snubbar eller något Så, med det så som vanligt vill vi uppmana er att gilla, kommentera och prenumerera ja. på alla vanliga kanaler, finns på Facebook och Twitter och på vår hemsida såklart, och där kan man även lämna kommentarer på våra avsnitt Ja. Jag älskar hur du i förra avsnittet sa, när, när du, om ni inte håller med oss så, så kan ni gilla, kommentera eller prenumerera det också. Mm, mm. Jag har framförallt hört att det är vissa som inte håller med om till exempel eh, Sword and eh, Sorcery ja. Och det är aldrig för sent att eh, lufta de åsikterna Så Nej. kommer vi att bemöta dem eh, i, eh, i kommande avsnitt Ja, och jag, jag hörde att det finns typ många svenska spelpoddar som har startat och inte riktigt Och ligger där och flyter någonstans i iTunes så jag tror vi är lite en av dem Mm. Det finns ju så att I topp 15 så finns ju typ Retroresan kvar Fast de mm. inte har aktiva på två år Så vi borde ju kunna komma upp där Om vi faktiskt verkligen ville Och folk skrev recensioner klart Så det är alltid mm. med recensioner Ja, det skulle vara då. ja Så med det sagt Jag heter Anton Och jag heter Jakob Och vi spelar Indie